Első fejezet November 13. Úgy írom ezt a történetet, ahogy átélem. Napról napra. Vagy inkább ne legyünk annyira optimisták, óráról órára. Egyébként nagyon jól tennénk, ha egy egész világot sűrítenénk bele minden percünkbe, mert nincs olyan sok. A leghosszabb életet is ki lehet fejezni másodpercekben. Végezzük csak el a szorzást. Az eredmény egyáltalán nem csillagászati szám, és nem is túlságosan megnyugtató. Amikor ezt írom még, fogalmam sincs, mi lesz a vége ennek a kaladnak, és azt sem sejtem, mire illik mögötte. Pedig megpróbálkoztam jó néhány feltevéssel. A történetem nyilván befejeződik egyszer is talán a legvalószínűbb módon. De az már nem biztos, hogy értelme is van, vagy ami ugyanaz, hogy értelmezni tudom majd. A kislégy, aki hajnalban születik és napjuktakor meghal, nem értheti meg, mit jelent ez a szó éjszaka. Amikor Roassien francban kiszállok a taxiból, ugyancsak meglepődöm. Üres az egész légi kikötő. Se utasok, se alkalmazottak, se stuárdeszek. Egyedül vagyok, teljesen egyedül ebben a fém és üvegépítményben, ahol síri csend honol. Képtelen hasonlat, de roppant ablak falaival roászi inkább olyan, mint egy óriás melegház. Bőröngyeimet rárakom egy kis podgyászkocsira, és nekivágok vele ennek a fényárban úszó pusztaságnak. és közben érzem, milyen nevetséges, hogy így tologatom földi javaimat, amikor senkit se látok, aki átvehetné őket. Nem mintha még reménykednék, hogy elindulhatok Madrapurba, de szeretnék legalább felvilágosítást kapni valakitől. És a podgyászomat azért kocsikáztatom, mert semmi kedvem ott hagyni őrizetlenül egy sorokban ami annak a jele, hogy a megdöbbenés egy kicsit főbe is kólintott, hiszen ahol nincsenek utasok, tolvajok sincsenek. Arra is rájövök, hogy roászi üressége és csendje enyhe szorongást kelt bennem, ha egyáltalán lehet enyhe szorongásról beszélni. Hogy higgyem el, hogy rajtam kívül senki sincs ezen a repülőtéren, amelyet láthatólag ezrek számára építettek. Ha hirtelen kimondták a munkabeszüntetést és nem indítják a járatokat, az érkező gépeket pedig Orliba irányítják, hol vannak azok az utasok, akiket, mint engem, váratlanul ért ez a meglepetésszerű sztrájk? Hol vannak a helyben sztrájkolók? Hol vannak a nem sztrájkolók? A rendőrök, a romrendőrök? Hol a különböző szolgálatok, falatozók, üzletek, irodák személyzete? és hogy lehet akár csak egy pillanatra is feltételezni, hogy Roassien franz roppant gépezete egyszer csak megáll és álomba merül. Roassi sajátos építészeti megoldása is csak fokozza a feszültséget bennem. Először vagyok itt, és rögtön feltűnik valami. Ez a légikötő, amely nyilván gyakorlati célokat szolgál, egyúttal, mintha a végtelen érzését is fel akarná kelteni az utasokban. A főépület kerek... Nincs se eleje, se vége, s a közepe üres, szintén körkörösen. Ebben az űrben a nagy átmérőjű üvegcsövek, az aljuk mozgó lépcső visznek a felső szintre. Tehát ezek az úgynevezett belek, ez a kivilágított bélrendszer szolgál arra, hogy megeméssze az utasok tömegét. Állapítom meg. De utast, egy szálat se látok. Miután kétszer körbejártam az alsó szintet és nem találkoztam senkivel, betolom kis az egyik bélbe. Különös érzésem támad. Mintha egy luna parkban volnék, s az az óriási masinéria vinne felfelé, amely azzal szerez élményt az embernek, hogy hirtelen a mélybe ejti. Ez azonban nem történik meg, szépen felérek a felső szintre. És folytatom, amit lent abba hagytam, kerengeni kezdek a középső űrküről, Várva, hogy belebotlom valakibe. Itt is két teljes kört teszek meg. Arra gondolok, milyen keserves lehet aranyhörcsögnek lenni, és csak loholni, loholni a kalitkába szeret kis keréken. Megtorpanok. Már nem vagyok egyedül rohászi üveg sivatagában. Megpillantottam egy sztjuárdeszt. Amikor először haladtam el az előtt a pult előtt, a szemem végigfutott rajta, és üres volt az biztos. Most viszont, hogy másodszor jövök erre, hirtelen felbukkan ez a szőke, zöldszemű, kistermetű lány, a fején sztjuárdesz sapka. Nem akarok rejtét látni a felbukkanásában, épp eléggé szaporodnak a kérdőjelek a madrapori utam körül. Lehetséges, hogy amikor először néztem abba az irányba, a sztjuárdesz lehajolva keresett valamit a táskájában, sapult eltakarta. Másrészt, miközben nagy lendülettel csörtetek felé a kis kocsimmal, rádöbbenek, hogy ennek a lánynak, ennek az egyetlen élőlénynek a megjelenése roászi pusztaságában csak súlyosbítja a helyzetet, mert még valószerűtlenebbé teszi. A sztjuárd esz minden esetre nem kísértet. Nagyon is húsvérteremt mindnek látszik, és kétségkívül jó bőr. Első pillantásra megállapítom, a csinosak kategóriájában, a maga korlátaival, de a maga bájával ismely mindenkire hat, s ezért senki se vonja kétségbe, ez a sztjuárdesz felülmulhatatlan. Az a fajta lány, akit a nők könyörtelenül mustrálnak, s akit a férfiak majd felfalnak a szemükkel. És én, noha már erjed bennem a nyugtalanság, osztozom a közös sorsban. Pedig tudom, mire való a sztyóárdeszek szépsége, nem más, mint vizuális cukorka, melyel a felszállás szorongását igyekeznek feloldani a légitársaságok, Míg az utas szopogatja, a magas lendül a gép. És mégis beleesem a csapdába. Sok mindent szeretnék kérdezni a leányzótól a helyzettel kapcsolatban, de semmit se kérdezek, legalábbis egyenlőre. Elragadó arcocskáját bámulva átnyújtom neki a jegyemet. Ön, Mr. Sergius. Kérdezi angolus, ez megint elbűvöl, mert csapnivaló a kiejtése. Yes, felelem kisé fölöslegesen. És franciául folytatom. Mi történik itt? Sztrájk van? Kicsit későjött jött Mr. Sergeus, mondja a lány mosolyogva. A többi utas már beszállt. De hát, képedek el, a formaságokat se tudtam elintézni. Vám, rendőrség, ne törődjék vele! mondja azt stuárdesz újabb mosolyjal, amelynek már semmi köze az előírt kedvességhez. Ez a mosoly baráti, sőt, szinte gyengéd. Úgy ér, mint az áramütés, s ez az áramütés végképp harcképtelenné tesz. Hoppa, bőröngyei, mondja azt stuárdesz. Lent kellett volna hagynia őket, ide csak kézi a szabad feljönni. Lent, ámulok el, de hiszen lent nincs senki. Meglepődöm a hangomon, a madoromon, mintha nem is tiltakoznék, vagy ha igen, olyan lagymatagon, hogy semmi hatása se lesz. A sztjuárdesz rám néz zöld szemével, és de dajkát. Tényleg azt hiszi? Jöjjön, majd leküldjük a bőröngyeit. Kijön a pultja mögül, és elindul. Tetőtől talpig szemügyre vehetem. Kis termetű, a derek a karcsú, a melle kerek, a lába hosszú. Megyek utána a kis kocsimmal. Megnyom egy gombot, aztán még egyet. Az első a podgyászosnak szól, mondja. De ez nincs odalent senki. Tiltakozom ismét, de elég elételenül. Csak egy mosoly a válasz. A felvonó ajtaja kinyílik, s a sztjuárdesz sürgetni kezd. Gyorsan, míg be nem csukódik az ajtó, tolja be a kocsit. Nem, nem, ragadja meg a karomat. Ön ne szálljon be, csak az aktatáska maradhat önnél. Engedelmeskedem, de a torkom elszorul. Az ajtó becsukódik a két bőröndöm mögött, s hallom, amint a felvonó elindul lefelé. Csak állok mozdulatlanul, és ezúttal tényleg elfog a kétségbeesés, mert egész határozottan érzem, hogy sose fogom viszont látni sem a holmimat, sem a becses kézikönyveimet, amikre pedig nagy szükségem lenne a madrapuri nyelvtanulmányozásához. De a stewardesszak karomra teszi kis kezét, zöld szeme fogva tartja az enyémet. Jöjjön, Mr. Sergius. Mondja, ugyanolyan sürgetően, mint az előbb, már is sokat késünk ön miatt, várja a gép. Vár! szaladt fel a szemöldököm. A lány nem felel, megperdül a sarkán, és fürge léptekkel nekivág annak a harmonika félének, amely közvetlenül a gép ajtajába viszi az utasokat. Utána sietek, s miközben igyekszem lépést tartani vele, mert a termetéhez képest megdöbbentő gyorsan halad, még egyszer összeszedem magam és megkérdezem. Mondja, kisasszony, kaphatnék végre valami magyarázatot? Mi történik itt? Sztrájk van? Hogy lehet az, hogy senki sincsen roassi még egy árva rendőrse. A lány ismét meggyorsítja a lépteit, és derékból visszafordulva, szemem rögtön rátapad szép mellére, könnyedén odaveti. Magam sem értem az egészet. És egy oldal pillantással rám villantja a mosolyát, amely most különös elegye az őszinteségnek és a hamisságnak. Loholok tehát mellette, vagy inkább lihegek utána, mert bármilyen szaporán szedem is hosszú lábamat, a sztjuárdesz, aki pedig aprócska folyton megelőz, és közben úgy érzem, gyönge voltam, kudarcot vallottam, bűntudatom van. Mintha egyáltalán nem a saját júszántamból szállnék be a madrapuri gépbe. A sztjuárdesz mellbedobással legyőzött, zöld szeme és mosolyasugarából pórázt font a nyakam és s most itt kutyagolok mögötte, alázatosan és kifosztva, mert ugye bár a bőröngyeimet is ott hagytam egy felvonóban. Alig bírok a nyomában maradni. Valósággal repül. Időnként hátrafordul, rám pillant, én pedig meggyorsítom a lépteimet. De a gépajtajában lecövekelek csökönyösen, mint a ló, mikor nem hajlandó felmenni a terkocsira. Nem tudom, milyen erő bénít meg, miért nem akarom átlépni a válasz vonalat az igazi talaj és az ármányos padlózat közt, amely hamarosan felvisz a levegő égbe. Az akaratomnak nincs része benne. Bambán ácsorgok, karom lecsüng, mereven magam elé nézek. És bár se belépni, se visszafordulni nem láttam. A sztjuárd ezt egyszerre csak a gép belsejében a választóvonal másik oldalán pillantom meg. Szemben áll velem, mozdulatlanul, testúja a fél lábán, Derekát meghajtja, és zöld szemét az enyémbe ijesztve, simogató mosoljon, halk, behízzelkű hangon megkérdezi: Nem tart velünk, Mr. Sergius? Hogy-hogy? Maga is jön madrapurba? kérdezem majdnem hebegve. Hát persze, nincs más személyzet. És mindkét tenyerét a felajánlás mozdulatával felén fordítva hozzáteszi Csak én vagyok, Határozok, ha nem is tudatosan felocsúdom a kábulatomból, és átlépem a válaszvonalat. A sztjuárdess pedig tűstént kihajol a gépből, s meglepő erővel és ügyességgel megragadja, becsapja, és bereteszeli a nehéz ajtót. Én csak állok, az oktatáska a kezemben, a sztjuárdess hátára meredek, hihetetlen dolog történt. Egy fogadó sztjuárdess a szemem láttára vedlett át légisztjuárdesszé. Foglaljon helyet, Mr. Sergius! mondja azt stewardess. Körülnézek. Vagy tizenöt utas lehet a fülkében, nem több. Az ülések nem úgy vannak elhelyezve, mint a hosszú járatú gépeken általában, és nyilvánvaló, hogy ez itt az első osztály. De az én egyem turista osztályra szól, közlöm kissi zavartan. Az nem számít, mondja azt stewardess. A turista osztály üres. Üres, visszhangzom. Amint látja, csak nem akar egyedül üldögélni. Unatkozna. Azt hiszem, nincs módomban választani, mondom kicsi meglepetten, hogy nekem kell az előírásokra hivatkoznom. Nem utazhatom magasabb osztályon, mint amilyenre jegyet váltottam, ez világos. Nem úhajtok szabálysértést elkövetni. A sztuárdes gyöngéd iróniával néz rám. Ön nagyon lelkiismeretes ember, Mr. Szerges, de biztosíthatom, hogy a dolog teljesen mellékes, és hadd mondjam meg azt is, hogy sokkal könnyebb lenne a munkám, ha itt maradna. Ez az érv. És főképp a mosoly, amely kíséri, végképp meggyőz. Letelepszem az egyik ülésre, a táskámat, és becsatolom a biztonsági jövet. Bár nem láttam, hogy közeledik, a sztjuárdesz egyszer csak ott áll mellettem, zöld szemét rám szegezi. Mr. Szergyös, lenne szíves átadni nekem az útlevelét és az összes készpénzt, ami önnél van? A készpénzt? kérdezem elhűlve, de hisz ez sehol sem szokás. – Utasításom van rá, Mr. Sergius. Természetesen nyugtátodok az összegről, és érkezéskor visszakapja a pénzét. – Semmi értelmét se látom ennek a különös rendelkezésnek, – mondom ugyancsak bosszúsan. – Képtelen eljárás, sőt, elfogadhatatlan. – Ide hallgasson, jó ember, – mondja ekkor angolul, de erős amerikai kiejtéssel az egyik utas. – Ne bakafántoskodjam már annyit, épp eleget fogunk késni maga miatt. Adja le a stexet a stewardessnek, és el van a dolog. Ezt az otromba legorombítást ugyan elreztem a fülem mellett, de a többi utas pillantásait, s a megbántott, türelmes tekintetét kénytelen vagyok észrevenni. Előveszem a tárcámat, és gondosan megszámolom a tartalmát. Talán egyszerűbb lenne, ha rám bízná az egész tárcát, jegyzi meg a sztjuárdesz. Ahogy gondolja, mondom kelletlenül, odaadjam az utazási csekjeimet is? Épp kérni akartam. Azzal hagy viszi az egészet. Feldultan nézek utána. Úgy érzem, hogy kifosztottak. Nincs se személyazonossági okmányom, se pénzem, és talán a két bőröndöm se került a géppodgyászraktárába. Ahogy a sztjuárdesz sarkon fordul, és már nem vagyok a tekintete büfkörében, rájövök, hogy a nyugtával adós maradt. Visszahívom. Udvariasan kérem az elismervényt. Megírja. Térsék, Mr. Serges. Mondja elnéző mosolyjal. És miután átadta a papírt, a keze fejével könnyedén arcol legyint, ami lehet pofon is, lehet simogatás is. Minden esetre bizalmasság, de korán sem érzem meg a lázónak. Inkább jól esik. Talán ez a jelenet az oka, talán a meglepő külsőm, de az utasok mind engem mustrálnak. Megjegyzem, ez nem esik nehezükre, mert az üléseket itt szokatlan módon helyezték el, nem egymás mögött sorakoznak, mint a repülőgépeken általában, hanem körben állnak, mint a várótermekben. A különbség csak az, hogy odaerősítették őket a padlóhoz, és valamennyit biztonsági ővel látták el. Ebben a körben most én vagyok a tekintetek célpontja, és mint mindig, amikor kitartóan vizsgálgatnak, kényelmetlenül érzem magam. Nem tudom, tisztában vannak-e vele, ilyen szörnyű dolog csúnyának lenni. A felkelés percétől kezdve, amikor borotválkozni kezdek a tükröm előtt, egészen a lefekvés percig, amikor fogatmosok, egy másodpercre se feledkezem meg arról a sajnálatos tényről, hogy arcom egész alsó része az ortól lefelé a majmokhoz tesz hasonlóvá. Egyébként, ha meg is feledkeznék róla, kortársaim pillantásai minduntalan eszembe juttatnák. Ó, ki se kell nyitniuk a szájukat. Ha bárhol a világon belépek egy helységbe, és a szemek felém fordulnak, nyomban hallom is, amit az illetők gondolnak rólam. A legszívesebben letépném az arcomat, mint egy bört és elhajítanám. Mert elviselhetetlen igazságtalanságnak érzem. Ami vagyok, amit csinálok, amit elértem a sport, az érvényesülés és a nyelvek területén, az mind semmit, semmit se számít. Elég egy pillantás a számra és az államra, a nullával leszek egyenlő. Akik nézegetnek, nem sokat törődnek vele, hogy állatias és bujavonásaimra rácáfol a szememből sugárzó emberség, csak azt látják, milyen torz az arcom alsó része, és ebből ítélnek meg, megfelebb Mint mondtam, hallom a gondolataikat, mihelyt megjelenek valahol, hallom, ahogy felkiáltanak magukban, de hisz ez egy oráng után, és érzem, hogy gúnyolódnak rajtam. Különös játéka a sorsnak, hogy rútságom ellenére roppant fogékony vagyok az emberi szépség iránt. Egy csinos lány, egy bájos gyermek mindig elbűvöl. A gyerekekhez azonban, attól tartva, hogy megijesztem őket, sosem merek közeledni. És a nőkhöz is csak igen ritkán. Hogy jegyezzem meg viszont, hogy az állatok, akiket imádok, egy cseppet se félnek tőlem, és nagyon hamar a bizalmukba fogadnak, és én is szívesen vagyok együtt velük mert nem olvasok ki a szemükből semmi megalázót. Csak szeretetet. Kérik, megkapják, viszonozzák. Ó, milyen szép lenne a világ, és milyen boldog lennék benne én, ha az emberek úgy néznének rám, mint a lovak. Nagy erőfeszítéssel összeszedem magam, felnézek, és én is végigmérem az engem méregetőket. Mint mindenki, akit rajta kap az ember, hogy bámulja, álszent módon rögtön másfelé néznek és közömbös képet vágnak. Már csak azért is, mert a fizimiskám elég ijesztő. Nem mintha vad volna a tekintetem épp ellenkezőleg. Az összhatás fertőzi meg és lopja belé a fenyegetést. De azok után, amiket az utitársaim gondoltak rólam, s amiket nagyon jól hallottam, igazán nem kell szégyellősnek lennem, szép nyugodtan szemügyre fogom venni mindegyiküket mégpedig, mivel körben ülnek, balról jobb felé haladva. A Stuhárt helye közvetlenül az exit mellett van. A lány már levette kis sapkáját, kecses mozdulattal lesimította aranyhaját, s tekintete, melyet közben végigfuttat a gondjaira bízott utasokon, korán sem fásult. Tőle jobbra egy szőkenő ül, fekete lobdíszes, remek zöld ruhában, amely érvényre juttatja az idomait, és elég feltűnő ékszerekkel, mellett egy magányos fiatal lány, aztán egy szép olasz férfi, egy elragadó német fiatalember, valószínűleg homoszexuális, két feletté belőkelő külsejű hölgy, együtt utaznak gondolom özvegyek, az egyik amerikai, a másik francia, az utóbbi az előkelősége ellenére se látszik megközelíthetetlennek. Mert nem kapja el a tekintetét, amikor találkozik az enyémmel. Sőt, úgy néz vissza rám, mintha kellemesen csiklandozná a gondolat, hogy valahol a dzsungel egy zugában kicsit megerőszakolja egy csupa szörmajom. És az utolsó a bal félkörben még egy hölgy, akinek az arca valóságos sárga szinfónia. Már az első pillanattól fogva rendkívül ellenszenves nekem is, egyáltalán nem bánom, hogy a középső út, ami a turista osztályhoz vezet, elválaszt tőle. Az én vagyis a jobb félkörben inkább csak férfiak ülnek. Egy amerikai, három francia, jó magam, aki brit vagyok, legalábbis ezt az állampolgárságot vettem fel, mert Kievben születtem német anyától és ukrán apától, egy visszataszító alak, aki görög újságot olvas, és végül egy hindu pár, egyedül ők nem mustráltak végig, amikor beszálltam a gépbe. Az igazat megvalva, nem néznek senkire, ki se nyitják a szájukat, és meg se Mindketten nagyon szépek, a férfi is. Ha valakire... Rájuk ráillik a rossz szó. Ez a szemle elszórakoztat, de a nyugtalanságomat nem oszlatja el. Egyre a bőröngyeim járnak az eszemben. Látom, amint eltűnnek a felvonóban, és elszorul a szívem. És kegyetlenül bánom, hogy engedtem azt Joárdesznek, hagytam magam az orromnál fogva vezetni, amikor pedig tudván tudtam, hogy egyetlen podgyászos sincs az alsó szinten. Ez annyira lefoglal, hogy nem is érzem, amikor a gép felszáll. Csak abból tudom meg, hogy az utitársaim kicsatolják a biztonsági jövüket. Repülünk. Talán már az utazási magasságunkat is elértük. Az utasok viselkedéséből minden esetre ez derül ki. Mozgolódnak, tesznek-vesznek, kótoráznak a kézitáskájukban, szétnyitják az újságaikat. A férfiak lazítanak a nyakkendőjükön, a testesebbje kigombolkozik, a nők pedig a hajukat igazgatják. Bármennyire megnyugtató is ez a pesgés, megint felfigyelek egy rendellenességre. Nem hallom a motor zajt Vagy pontosabban, alig hallom. Feszülten figyelek, s ekkor végre sikerül kivennem valami halk, nagyon halk zümmögést, mint amikor egy hűtőszekrénybe kapcsol. Azon tűnődöm nem dugult el a hallójáratom a légnyomástól, és a kisujjamat a jobb fülembe dugom. Akárhogy vigyázok, Balszomszédnőm észreveszi a mozdulatot, és olyan mélységes megvetéssel teli pillantással sújt, hogy tüstént kirántom az ujjamat, és a vétkes kezet a nadrág zsebembe száműzöm. Láma körben ülésnek nem csak előnyei vannak. Néhány másodperc múlva már restellem ezt a gyors meghátrálást, és elhatározom, hogy kíméletlenül a szemek közé nézek a gorgónak, aki megrímített. De sajnos nem vesz észre. Azon fáradozik, hogy felhívja magára a Sztjuárdesz figyelmét. Integet neki. Nem tetszik nekem a küllemes, ez a legkevesebb, amit mondhatok. Negyven és ötven közt lehet, de érett korára kiszikkadt és megkeményedett ahelyett, hogy magára szedett volna egy kis húst. Ebben a tekintetben láthatólag vége mindennek. Valóságos csontváz. Kényelmes tweed van rajta, de ebben se látszik teltebbnek, Se színű gyérhaját homlok a szűk, de konok. Széles pofacsontja, nem tudom miért, valami kegyetlen kifejezés ad az arcának. Bőre akár az epebajosoké fogát megfestette a nikotin. És ezen a sárga tengeren két nagy kék szem lebeg, amely bizonyára nagyon szép volt akkoriban, amikor ő egy férfi vadászott, hogy feleség, és majdan özvegy lehessen. Mert özvegy az kétségtelen, vagy legalábbis elvált. Nem tudom elképzelni, hogy egy férfi pár évnél tovább bírja ezt a könyörtelen tekintetet. A stuárdesz nyilván nem olyan érzékeny, mint én, mert Murzekné asszony, így hívják gorgómat, se a szemével, se a parancsoló kézjelével nem tudhatni rá. Fel is adja a küzdelmet, és magas, metsző hangon franciául "Kés Kisasszony! Parancsoljon asszonyom fordul végre felé a stuárdesz, és ráfüggeszti nyugodt tekintetét. Már egy órája ülünk itt, mondja Murzekné, és a gép parancsnoka még nem üdvözölt bennünket. Azt hiszem rossz a hangszóró mondja a Stuart ez Akkor magára hárul ez a feladat, jelenti ki murzeknél vádló hangon. Tökéletesen igaza van, asszonyom, ismeri a Stuart ez, udvariasságára azonban rácáfol teljes közönye. Meg is volt nekem az egész egy kis cédulán, folytatja ugyanolyan hangon, de sajnos fogalmam nincs hová tettem. Azzal a kis fintorokat vágva elkezd kutatni az egyenruhája zsebeiben, de sietség és meggyőződés nélkül, mintha eleve biztos volna benne, hogy úgy se talál semmit. Nem tudom levenni róla a szememet. Olyan bűbályos az arcjátéka. De azért bizonyos mértékig Murzeknének is igazat kell adnom. Tényleg kutyába se veszik az utasokat ezen a csártergépen. És magának cédulára van szüksége ehhez a néhány szóhoz? gúnyolódik Murzekné. Hát persze, feleli a sztjuárdesz elfogulatlanul. Új vagyok, ez az első utam madrapurba. Hopp, meg is van. Kiáltja és előhúz a zsebéből egy kis négyszögletes papírlapot. Egy pillanatig úgy mered rá, mintha maga is nagyon csodálkozna, hogy előkerült, majd szétnyitja, és egyhangúan olvasni kezd. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket gépünkön! 11 méter magasságban repülünk, utazósebességünk 950 km óránként, a külső hőmérséklet mínusz 50 fok, köszönöm. Csicsergő angolságával megismétli a közleményt, aztán összehajtja, és zsebre dugja a papírost. De kisasszony a maga közleménye határozottan hiányos. méltatlankodik atlangodik mörzekné. Nem tudjuk meg belőle se a parancsnok nevét, se a gép nevét és típusát, és főkép, hogy mikor szállunk le a témban. A sztjuhárdesz ránéz zöld szemével, és felhúzza a szemöldökét. Annyira fontos ez? kérdezi nyugodtan. Már hogy ne volna fontos kisasszony csattan fel mörzekné. Minden esetre szokásos. Végtelenül sajnálom, mondja a sztjuhárdesz. Ez azonban nem látszik rajta, és végtére is, tovább gondolkodom a dolgon, annál világosabban érzem, hogy a stuart van igaza. Amikor Myrzekné asszony a világra jött, biztosan nagyon jó családban, vajon megkérdezte, kicsoda micsoda az a teremtő, és milyen jövő vár erre a bolygóra? És még ha meg is mondják neki, sokra ment volna vele, hogy a parancsnokot Jehovának hívják, az űrhajót pedig Földnek. Ezek szerintem csak névleges igazságok. Hát akkor menjen oda a parancsnokhoz és tegye fel neki ezeket a kérdéseket a nevemben, rendelkezik gőgösen mörzekné. Várom a válaszait. Igenis, asszonyom, mondja a stjuárdes, felhúzza a szemöldökét, de egy a szála sem mozdul el a helyéről, üde, mint egy pohár víz. Egy angyal bájával libegel, csak hát az angyaloknak nincsen nemük. Látom, mint a függöny felé tart, amely mögött valószínűleg a tálaló van, s onnan nyílik a pilóta fülke. Nézek utána, amíg el nem tűnik. – Hogy kotkodácsolnak ezek a francia tyúkok? – mondja vontatott angolságával a tőlem jobbra ülő testes amerikai. – Az, aki az imént olyan gorombán rám ripakodott, hogy adjam le a stexet a sztyú De ön természetesen minden szavukat érti? – teszi hozzá. Mi – Miért természetesen? – kérdezem nem túl barátságosan. – Mert tolmács az ensznél, és egy csomó nyelvet beszél, ha jól tudom, vagy tizenötöt. – Gyanakvóan nézek rá. – Honnan tudja? – Mestességem alapja a tudás, mondja az amerikai és rám hunyorít. Ami rögtön szembetűnik rajta, az a haja. Olyan göndör, kemény szálú és sűrű a haja, mintha védős isak volna a fején, de az arc többi része is a védekezés szolgálja. Az éles, minden fürkésző szürke szem vastag lencsék mögött bújik meg. Az orr erős, parancsoló, a szájban nagy fehér fogak sorakoznak, és a szögletes áll úgy szökik előre, mint egy hajó orr, a gödröcske a közepén cseppet se szívreható, Szomszédom olyan félelmetes fegyverekkel vesz részt a létküzdelemben, hogy nagyon meglepődöm, amikor a hunyorítás után mosoly terül szét az arcán, és ez a mosoly a jól kirajzolt ajkak miatt egészkedélyes. Aztán leereszkedően biccent, s vontatott beszédmodorában is elképesztő bizalmassággal ezt mondja. Örülök, hogy találkoztunk, Szerges. Jékkétermedek, de az amerikai ezt úgy látszik nem veszi észre. Rövid szünet után hozzáteszi. A nevem Blavatsky. Ez bizonyos ünnepéjességgel és cinkos, egyben kérdő pillantással mondja, mintha azt várná, hogy ismerem. Örülök, hogy találkoztunk, Mr. Blavacki. Felelem alaposan megnyomva a mistert. Robi, a fiatal német utas, aki erkölcseit illetően alig, hanem külön utas, s aki gonyoros arca figyelte a jelenetet, egy mosolyjal biztosít együttérzéséről. Egy kicsit bizalmatlan vagyok a homoszexuálisok iránt. Nem tudom ugyanis, vajon visszariadnak-e a Kissé prűd tartózkodás tehát a válaszom, amit a Robi rögtön megért, s úgy látszik, jót rajta, mert világos barna szeme csillogni kezd. Meg kell vallanom, hogy mindennek ellenére nagyon rokon nekem ez a Robi. Ha valaki ilyen szép és ennyire nőies, érthető, hogy nem érdeklik a nők, hisz magában hordoz egyet. Amellett éles, eleven, okos a tekintete, és szüntelenül ide-oda villantja, miközben állhatatosan udvarol a szomszédjának, Manzóninak. Mert udvarol neki? És azt hiszem, teljesen eredménytelenül. Ami engem illet, mondja Blavacki a maga lassú beszédmadarában, engem nem érdekel a parancsnok neve, de azt nagyon szeretném tudni, miféle gépez. Még sose láttam ilyet. Minden esetre nem bőingés, nem is dc -tízes. Már arra is gondoltam, hogy talán a maguk kongordja, Szörcsős. A mi konkordunk szól közbe egy 40 körüli francia, aki tőlem balra ül. Lavacki a jobb szomszédom. A francia éles hangon folytatja, mintha ki akarná oktatni Blavackit. Csak a motorok britek. Maga a Concord, francia. Angolsága hibátlan, de érződik rajta az erőfeszítés, és később megtudom, hogy Karamonnak, vagy Karamonnak hívják, nem tudnám eldönteni, hogy a K vagy a C a helyes. Minden esetre a Mont franciásan ejti ki, úgy, mint a Harmon szó második szótagját. Nem konkord ez, Mr. Blavacki kapcsolódom bele a vitába semleges hangon. A konkord sokkal keskenyebb és nem 950 kilométeres sebességgel repül teszi hozzá gúnyos ábrázattal a karamon, mintha ez a sebesség nevetséges volna. Az viszont biztos, hogy francia gép jelenti ki Blavacki előre dőlve és tekintetét harciasan beleválva a karamonba. Már abból is látszik, hogy ilyen ostobán vannak elrendezve az ülések. A helynek legalább a fele nincsen kihasználva. A franciáknak fogalmuk sincs, mit lehet kihozni egy repülőgépből. Karamon felhúzza a szemöldökét, amely feltűnően fekete és busa, s epésen, de a legteljesebb nyugalommal megjegyzi. Remélem is, minnyeljünk érdekében, hogy francia gépen ülünk. Nem szeretném, ha 11 méter magasságban egyszer csak kinyílna a podgyászraktár ajtaja. E galát után karamon megvető fintorral kisé felhúzza felső a jobb csücskét, ismét belemörül a lemondba, észreveszem, hogy jól öltözöttsége egész sajátságos. Csak a szabás és az anyag számít nála. A színnel egyáltalán nem törődik. Ebből és a beszédmodorából azonnal megállapítom, hogy karamon úr egy bizonyos francia társadalmi réteg vegy tiszta terméke. Messziről leríróla a pénzügyi felügyelőség, a műszaki egyetem vagy az államigazgatási főiskola. Csak egy kis képzelőerő kell hozzás, az ember látja homloka mögött az agy jól olajozott, karteziánus pontosággal működő gépezetét, a halük forgó kerekeket. Abban is biztos vagyok, hogy amikor megint kinyitja a száját gondosan felépített, a tényeket és érveket egyenként felvonultató, Tökéletesen világos és nyugodt fölénnyel előadott eszmefuttatást fogunk hallani. Blavacki odahajol hozzám, a hangja halk, de nagyon jól érthető. Ettől a franciától rám jön a... mondja, már megyek is a vécére. Nagyot nevet, megmutatva jókora fogait felkel és súlyos, de fürge léptekkel elindul a kép hátsó része felé. Karamon megserezzen. Mihelyt Blavacki eltűnik, egy alacsony, kövér, olajos bőrű és roppant közönséges egy utas sietve átvág a körön, leül az amerikai üresen maradt helyére, és oly közel hajolva hozzám, hogy majdnem megérint, de közben ami felettép különös, karamonra is rárápislantva angolul halkan ezt mondja. Mr. Sergius, fogadjon el tőlem egy tanácsot, vigyázzon ezzel a Blavackival. A CIA embere. Alázatosan hozzáteszi. A nevem Crestopulosz. Görög vagyok. Nem felelek, semmi kedvem kapcsolatba kerül egy ilyen tolakodó alakkal, aki ráadásul még kellemetlen is. Mert bűzlik a foghagymától, a verejtéktől és az olcsó kölnytől. Karamon azonban nem így fogja fel a dolgot. Ő is előre s mohón és nagyon halkan megkérdezi Crestopulosztól. Mire alapozza ezt az állítását? Helyzetem kényelmetlen és nevetséges, mert a két férfi, akik közül az egyik tőlem jobbra, a másik pedig balra ül, a gyomron fölött dugja össze a fejét. Az ösztönömre feledik Crestopulosz. Az ösztönére ismétlik Karamansz, s megint hátradől az ülésen és felhúzza a felső ajka jobb csücskét. Látom, amint Crestopulosz pofazacskói visszalöttyednek. Ő is felegyenesedik, tekintete csupa szemre hányás, ahogy karamarra néz, és gyatra botladozó angolsággal de sok szenvedéggel vág vissza. Csak ne gúnyolódjon az ösztönömen. Ha nem tudnám rögtön kitalálni ki kicsoda, rég becsukhattam volna a boltot. Rólam is kitalálta? Kérdezi Karaman az idegesítő kis fintorával. Hogy ne? Feledik Restopulosz. Ön francia diplomata, akit hivatalos ügyben madrapurba küldtek. Nem vagyok diplomata, jelentik ő Karaman fagyosan. Kresztopulos csendes riadallal elmosolyodik, és én is biztos vagyok benne, hogy rátapintott az igazságra. Karaman visszatér a lemondjához, ez azonban nem zavarja a görögöt. Én minden esetre szóltam önnek, mondja nyájasan. Ennek a pasasnak valószínűleg tele vannak a zsebei apró lehallgató készülékekkel. Nem kérdeztem öntől semmit, veti oda Karaman fokhegyről, fel nézve az újságból. Mi értelme ennek a figyelmeztetésnek? Szeretek szívességeket tenni. Feleli kresztopulos, pofazacskóit széles mosoly feszíti szét. És szeretem, ha ezt alkalomattán viszonozzák. Azzal felemeli kövér hátsóját balavack hüléséről, s visszamegy a helyére, magával víve a foghajma és pacsuli illatot. Nyomban el is feledkezem róla is a célzásairól, a tálaló ajtajában megjelenik a toló tolókocsin begördíti a vacsorát. Amilyen derűs volt eddig, olyan sápat most, alsó ajka remeg. Hiába próbálom elkapni a tekintetét, nem néz rám. De másra se. A kör közepén megállítja a kocsit, és elkezdi szétosztani a tálcákat. A tálcák az ülések karfájához kapcsolódnak. Nem szeretem ezt a rendszert, úgy érzem, hogy fogoly vagyok. A stuárd ez tőlem jobbra lavackinál kezdi, tehát én leszek az utolsó. Le nem veszem róla a szemem, és türelmetlenül várom, hogy sorra kerüljek. Nem, mintha éhes volnék, vagy éppen szeretném azokat az ételeket, amikkel a repülőgépeken traktálják az embert. De talán magamra tudom vonni a figyelmét, és láthatom a szemét. Amikor felerősíti a tálcámat, a tárgyhoz cseppet sem izgalommal megkérdezem. Kaphatnék egy kis sót? Semmi eredmény. Rámutat a tálcámon heverő zacskóra, de egy szót cse szól, és nem néz rám. Pedig az arca nagyon közel van az enyémhez, és megint láthatom, mennyire sápadt. Az ajka viszont már nyugodt. Sikerült elnyomni a remegését, ennek azonban ára van, Görcsösen megfeszül a szája. Másodszor nem hagy szóhoz jutni. Mihelyt elém tette az adagomat, hirtelen hátra húzza a kocsit, és egy pillanat alatt eltűnik vele a tálaló függönye mögött. Valahogy menekülésszerű ez a gyors távozás, s a kifejezésből, amely mörzekné elviselhetetlen tekintetű kék szemében és sárgás arcán megjelenik, mindjárt megértem, hogy ő előle, vagy inkább a kérdései előszökött meg. Ez a kisdög nem felelt nekem. Szólal meg mörzekni, a sok dohányzástól férfiasra párcolódott hangon. Nem azért mondja ezt, mert helyes lésre számít. Legalábbis a férfiak részéről. Gyűlöli az erősebbik nemet, ez nyilvánvaló, és nem vár tőle semmi jót, semmilyen téren, a fizikait is beleértve, az utóbbit illetően azt hiszem rég áttért már az önállátásra. Azt viszont gondolom, szívesen venné, ha a két előkelő küsejű hölgy, aki együtt utazik, akik közül az idősebbik mellette ül, Pártyára állna a esszel szemben. Ezek a hölgyek, bár barátnők nemigen hasonlítanak egymásra. Inkább azt mondanám végaztalan özvegyek, akiket közös sorsuk összesodort. Robi, aki ugyan buzgon és reménytelen udvarol manzóninak, de közben semmit se szalaszt el abból, ami körülötte történik, csak viudáknak hívja őket, vigyázva, hogy meg ne hallják. Robi ugyanis ez a meningyelv zseni anyanyelvén a németen kívül franciául, angolul és spanyolul is tud és a spanyol viuda, özvegy szót választva az angol vidó, a német vidve, vagy a francia völv helyett bebizonyítja, hogy a nyelvi finomságokhoz, sőt a finom nyelvöltögetéshez is van érzéke. Az előbbi szavak közül ugyanis a spanyol viuda áll a legközelebb, a latin viduához, ami üreset jelent. Amikor később megkérdezem Robitól, miért nem sorolja műrzeknét, aki szintén özvegy a viudákhoz, Szép gesztenye barna szeme csillogni kezd, és szokott élénkségével s a maga egyéni módján mindkét kezét válmagasságba emelve rávágja. Nem, nem, azt nem lehet az más mörzeknénél az üresség hivatás. A viudáknál a jelek szerint valóban nem volt az. Nem hiányzik belőlük a báj, bár mindkettő más típus. Mrs. Boyd a civilizált és kozmopolita idős amerikai hölgy, Mrs. Bannister pedig snob és magabiztos barna nő, akinek kisportolt teste sokat megőrzött régebbi szépségéből. Nálam fiatalabb férfiak, gondolom, szívesen foglalkoznának ezekkel a maradványokkal. Miután mörzekni hangosan és mondhatni a színfalak mögé beszélve, megtette kellemetlen megjegyzését a stewardesszel kapcsolatban, észreveszem, hogy Mrs. Boyd és Mrs. Bannister szeme többször is összevillan. És már is tudom, hogy hallgatólagosan megegyeztek. Nem adják meg a támogatást, amit mörzekné, szintén Némán kért tőlük. Ezt a jelenetet figyelve gyűröm le az adagomat, többek közt egy szelet hideg combot semmi örömöm sincs az egészben. Sietek, badalság, de azt képzelem, hogy minél gyorsabban végzek, annál hamarabb jön be a stewardess a tálcákért. Befejeztem. Várom, hogy a többiek is lenyeljék az utolsó falatot, és most még inkább a tárcám fogjának érzem magam, amely tele van maradékokkal. Milyen keserves is repülőgépen étkezni? Bár a művelet nem is érdemli meg az étkezés szót. Mondjuk inkább, hogy mint maga a gép, üzemanyagot vesz fel az ember. A függöny félrehúzódik, anélkül, hogy látnám a esz kezét, feltűnik a kis kacsi, és végül ő maga lesütött szemmel tolja be. Arca már színesebb egy kicsit, de a gondolatai úgy látszik messze járnak, emészti a nyugtalanság. Gépiesen dolgozik, egyetlen mosoly, egyetlen szó nélkül, mintha semmi köze se volna hozzánk. És hirtelen valami hidegséget érzek a szívem táján, elszomorodom. Amikor elveszi előlem a tálcát, pontosan annyi figyelemre méltat, mintha üres volna az ülésem. Váratlanul megszúl a Kisasszony, mondja rekettes, de pallírozott hangján. Magának bizonyos dolgokat meg kellett kérdeznie a nevemben a gép parancsnokától. Hallhatnám a válaszait? Azt sztjuárd ezt összerezzen, s látom, hogy remeg a keze. De nem fordul mörzekné felé, és nem emeli rá a szemét. Levegő után kapkodva, szintelen hangon feleli. Sajnos nem, asszonyom. Nem tudtam megkérdezni a parancsnokot.